Я чув, у тебе є парубок. Чом би тобі не породичатися з боярином Дмитром? Я згоден бути посадженим батьком. Домажир розплився в усмішці і крякнув від задоволення, як ловко князь повернув розмову. Я давно, каже, думав про це і навіть натікав бояринові. Так що все тепер залежить від Дмитра. Як боярине, Віддаси Янку за мого Івара. Дмитро? Ніяк не сподівався такого повороту подій, і тепер сидів зовсім збентежений і схвильований. Його і без того рум'яні щоки тепер просто поленіли малиновим жаром. А широкі груди високо здіймалися від прискореного дихання. Однак він швидко взяв себе в руки. Княже, я йшов сюди на Володимирів двір, щоб розв'язати одну загадку, а ти раптом загадав зовсім іншу. Та ще таку, яку не так просто розв'язати. Потрібна згода боярині Анастасії, а найперше, самої Янки. «Якщо батьки дійдуть згоди, дівку не питають», – сказав князь. Тут знову схопилася Янка, притупнула ніжкою. «Як це?» – не питають. «Та може, я того Івора і ввічі не хочу бачити, а ви заміж?» «Краще я на себе руки накладу, ніж піду за не, заміж, так і знайте». Домажир перестав усміхатися і розвів руками. Дмитро почав бліднути, почувши, на що наважилася дочка, бо знав її краще, ніж будь-хто інший, і не сумнівався, що їй погрози зовсім не пості слова. Він силомі змусив її сісти побіля себе, обняв за плечі. «Янко, заспокойся. Ти ж ще не стаєш під вінець. А говорити можна про все, навіть про твоє весілля». До того ж Івор, син боярина Домажира, гарний хлопець, і кожна дівчина у Києві мала б за честь вийти за нього заміж. Та ще коли великий князь сам бажає бути посадженим батьком. А я не бажаю, чуєш? Не бажаю. А коли я не бажаю, то навіть сам великий князь не змусить мене ні за кого вийти заміж. Вона знову схопилася і вибігла, грюкнувши дверима з княжого покою. Три немолоді чоловіки мовчки переглянулися. Домажир почервонів з досади та сорому, бо ніяк не сподівався, що якесь там дівчисько, хай навіть дочка самого боярина Дмитра, викине такого коника, піднесе його синові. Та де там синові, по суті, йому, тисяцькому, гарбуза. Боярин Дмитро розвів руками, намагаючись згладити неприємне враження від вибрику Янки, а князь засміявся, зморщивши носа і витираючи сльози з очей. А хай йому греться, яка дівчина, га? Перцем. «Цікаво, чи вона відмовила б і моєму синові, і княжичу? Ха-ха!» Він чхнув і почав витиратись рушником. Дмитро підвівся. «Пробач, княже, що так сталося. Головне, видужий, а про сватання ми ще, сподіваюся, поговоримо. Дивись, і Янка до того часу передумує. Вона справді молода, дитина ще. «Гаразд, почекаємо!» – махнув рукою князь, бо ця розмова стомила його. А про того смерти, якого ти розшукуєш, Доможир дізнається і сповістить тебе. Іди. Боярин мовчки вклонився і вийшов. На зустріч з королем Белою князь Михайло взяв з собою сина Ростислава, хоча княжич і опирався. Король не хоче родичатися з нами, батько. За ці кілька місяців, що я тут, ні разу не запросив до себе. Ніби я не син великого князя Київського, а простий купець. Тільки й того, що на Різдво та на Новий рік присилав вина та кошиль винограду. Це ж пряма образа. А королівну Анну я ще і вічі не бачив. Може, вона сліпа або кульгава? Не верзи казна чого, розсердився князь. Я повинен висватати її за тебе. Вона, кажуть, красуня, а твій шлюб з нею зміцнить нас військовою підтримкою угорського короля. Самі проти Батия ми не вистоїмо. До королівського замку Вестергомі вони під'їхали опівдні у супроводі боярина Федора та Конюшого. Їх ніхто не ждав, ворота були зачинені. От бачиш, тебе зустрічає так само, як і мене, сказав Ростислав зі злістю. Плюнув би на все, та й повернув голоблі назад. Не гарячкуй, все зараз здійсується, заспокоював його князь, але було видно, як він помітно зблід, бо не чекав такого безчестя. Може, ми рано прибули? Конюший кілька разів стукнув залізним кільцем у ворота. Ні звуку. Ніби замок вимер. Що ж сталося? Невже ми переплутали щось? Дивувався боярин Федір. Так ніж? Королівський посол ясно сказав. Бути до обіду. Тут щось не те. Нарешті, коли терпець їм увірвався і вони вже лагодилися сідати на кони, щоб їхати назад. Ворота розчинилися, і в них показався в супроводі кількох охоронців сам Бела Четвертий. Це був сухорлявий чоловік із сіроматовим половецького типу обличчям, чорним волоссям, що спадало йому на плечі, і карами теж половецькими очима. Він приїзно усміхнувся і розкинув руки для обіймів. «Пробач, брате, що запізнився!» Важливі діла затримали мене, сказав, обнімаючи князя. Їх завжди управителів, хоч відбавляй, сам знаєш, а тим часом прошу до замку. У невеликій кімнаті з високою склепінчастою стелею і двома високими вузькими вікнами уже був накритий стіл для трьох осіб для короля князя і княжича. Тувмач, молодий чорнявий русин з підкарпатської русі оку і пильно пантрував за кожним порухом короля. Миткий мовчазний чашник наповнив келихи вином і нечутно вийшов з кімнати. «За твій приїзд, брате!» – підняв свого келиха король. «За твоє здоров'я! За здоров'я твого сина Ростислава і всієї родини!» Князь чекав, що король скаже «мого майбутнього зятя!» Та він обмежився сухими словами – Своїх сина Ростислава, це неприємно вразило Михайла Всеволодовича. Коли випили й трохи закусили, він відразу ж пішов навпростець.